ای فعل د نبی علیہ الصلات والسلام ته موجب وای احناب صرف امر ته وای موجب شوافی چې فعل فرض وجوب وای نو هغه کالا نه کالا د ژونداره و کی وای فعل په شان د امر د په وجوب کې بس یعنی لکه څنګه چې د چانه د امر نو وجود ثابت دي نو د فیل نو سه ثابت دي کی وجود او کله کله په برابر باندې لاړ شي په ترقای نو یې فعل او امر کې څه फरक دی فعل سه نو امر دی نبيعینه او تابع سه وی امر وی ماتین د دواړو جوابونه کوي کله دی دا داوی چې فیل په شان د امر د بچاکی فوجوب کې دا ګټل امر نو وجوب ثابتي کې نه فیل نوم ریزه په رازانه دلیل وي چې دا خندق رضوه سختا وا چې دا صلوات خوب کومه طریقه وا هغه طریقه باندې منسکې دله نوبي عليه صلوات والسلام چې کوم دنه منځونه د نبی عليه السلام نه پاتې شو منځونه تینا شوشو پاتې شو سالوريابینځم منځونه پاتې شو چې ماځیګر موزه نبی عليه سلام نه پاتې شو نبی عليه السلام ډېر خپاشو او وی فرمایل مل الله بيوتهم وقبورهم نار حبسونا عن صلاه الوسطى الرازیکورنو قبرنو د ورډکی من غا زه خوله موذ نه فاتک ما زه ګر نه موذ نه سکړو فاتک بیا نبی علیہ السلام قزا را ګرځولہ چې قزا را ګرځولہ اول سحر بیا چې کمر نماز پکین بیا د ما زیګر بیا د په ترتیب سره سره وګرځولہ قزا را وګرځولہ پوسوی کنه کنه دا څه نه چې ګړ وډو فا ترتیب سره چې سنگ کم ڈم بے قضا شو و غیر ڈم بے قضا راوڑو چه کم زویم آغا زویم چه کم درم آغا بیاو فرمایل نبی علیہ السلام سوالو کمارا ایتو مونی و سوالی چه ما سنگ منزکو نا داسی موسیقوی نبی علیہ السلام فیل کرو سی کرو فیل عملی کړو اب بیاوی چه داسی کووی لکا دا نبی علیہ السلام د فیل نا وجوب شو ثابت شو چې ترتیب سره قزار اوړل چې کمو دا ضروري دي صاحب ترتیب دپاره چې کم صاحب ترتیب نی اوغ خو بیا څنګه چل کوې نو کویدي لکه او د ستاح ترتیب دپاره په ترتیب ې قزار اوړل چې کم روواجبب دی په دا وجوب د فیل نه شته شوی دی فم شوی دی احنا په تووي معاءال او معشال الله کپیل کافی بیا د سلی سلوټ کېته ورو کثرت د نبی صلی الله علیه و سلم پهل څه وي کافی وي نبی صلی الله علیه و رسول بیا دا صلی الله علیه او صلی او جوب د فعل نه نه فهم شوی او جوب د صلی نه نه شوی دی فهم شوی د صلی څه دی امر نه دا یو دلیل او شوافه او دا غي جواب کله غي ترقيو کی ترقيو کیو کینو هغه بس ډایرک وي و چې دا فعل مو یو قسم د نه چانه امرنه هم اردو قسم اره یو قولی او بل خیلی صحیح دکنه اصیل اکا دیده که دانشت خواست پوی دا پارو هم صلح ہو دی بیا که نبی علیه صلاة و سلام چه واپس که دکنه صحابو خواپس ایترونو پریشانو چې منگ دی خواق لراغلیو دا چا نبیت اللہ شریف د دیده نا واپس کی نبي عليه السلام اور توی قربانای لال کی او سرون اخرای دای لاس نو ورله قربانو لکه څنګه بنگلاړو شو می سلمہ بیبی نبی عليه السلام سرتلی وا نبی عليه السلام دوی فداشینی کیگی کی. پخپل حلا کراو غواڑا نای راو غواڑا جستا سر اخرای مسجد وی نی پخپل بشورو کی امر فیلی شو امر څه شو یعنې په عمل دعوات ورکا په چا باندې نو شوافی وی امر کلا ویسوی فیلی بی او کلا قولی وی وی کارون غلط کول سوشی کارون غلط کول ناغی کارونو تا قرآن امر ویلی ده وما امر و فیران بی او نو امر ده فیران سم دلتوی امر نا مراد ادر نده قولی خبر نده ملاجون وی ولی و یزګه چې دا رشید چې د نو دا د فعل صفه تر ازي د قول صفته ناراضي د قول صفته سديد راضي بارایږي تر ازي سديد راضي قول او قولا سديده سيده کنه نو دا رشید چې نو دا د فعل صفه تر ازي نو ما امرو فرعون ل فعل تاع کار د فرعون ته سوې لیدي امر ویلیدي نو معلوميږي دا چې د فعلو مې او قسم د چانه نه نه امر نه زکی پی اطلاق دچا کرده دی آمر کرده ویگی کنا دا پتن لگی چې شوافیو با دا استدلال کرده که سنگ چل بھئی خو آج چی خن دی دا استدلال بس کرده دی بلا جیون سیب خو خست اڑن دیو لدیسه جواب کئی دیو وی چې دی فیلته امر ویلی دی مجازن امر یوتو ویلی دی مجازن ذکر دا عمر چه ده دا سبب د Christina د فعل ده صحیح ر � ho volleyball چه عمر روشنو دا ذکر د مصابب ده و مراد ته نا صابب ده خبر او بان پوچوی نا دعوی دا چل ذکر دا, دا سبب چه امر ده او مراد تے مصابب عمر دکنا من دا عمر سبب دی چا دی دا چاری د دا فعل ده ذکر دا سبب و مراد تی مصابب ده نداما جازن این وطاوی س دا سے خبره په ورینا سوالم دی خدای استلالم نشوافی دی خل نه دیو جواب خوربسي بیا خودم علاج هم در خل نه دی خبره باندې پويږي کنه زګا چې دلته دل مراد د امر نه چې کم نه دا خو دی امر سرفی خو نه دی زمونږ د عدالت سوال لوقيم و دا امر خو نه دی صحیح ده کنه زمونږ دلته امر نه مراد اړه وړ اختیار دی اړه نه وي خبره باندې بوه شوې کنه اختیارات اورډر نام مرادي اما شافعي فقاله طاره هر چې امام شافعي د هغه خبره کله نه کله على سبيل التنازل په طریقې د گزارې باندې چې کتر از ين الفعل للوجوب چې فعل د پاردو وجوب دی کامر قامر له علی السلام شغلان اربع صلات يوم الخندق نبي عليه الصلاه والسلام مصروف الشؤون الصلور من دنونه پر د خندق په قضاء هم مرتبا نو قزرا اور اللہ دی پر لب سیو قال الصلو کما رایتمونی وصلی فجال متابتا فعلی لازمتن لامتہی مگر جو لے جا تابیداری ذ فعلن لازم بہ امت مصنف تن جواب کو دوڑتا ہوا امپائر کے ساتھ گزرتا ہوا موترز کو کلین بورٹ کرتے ہوئے وقولی ولوجب سفید بقول علیہ السلام وجوب جب محمد مصطفی تشہد قول نبی علیہ الصلات والسلام نے جسو دے کمرایتومنیو صلیلا بالفیل دا وجود چانه معلوم شوه دی اذ لو کان الفیل موجبا کذا فعل واجبون کېو نو لتابعه به مجرد رؤیت الفیل دا به تابعداري کړو د صاحب کرامو سره صرف په لیدو د جابه نه فعل وانه ولم یحتاجو الی هاذ القول بالکل قول ته بالکل سنور اغله حاجت نو راغله فقالت اره تن او کل امام شافی خبر اکی علا سبیل سرع؟ ترقی و ترقی رچا سرا ترقی سرا چین الفیلہ قسمو من الامری چیزا فیلم یوں قسم دا امر نالین الامر دو قسما قول و فیلم لئنہو اطلاق اللہ تعالی لفظ الامری ذکا اللہ اطلاق د لفظ دا امر علا الفیل ففیلوانی فی قولی وما امر فرعون برشید اے فیلوہو یعنی فیل چاہا لئن نل لا یو صو برشید ځکه دقولل صفت نه راځ نمایو صفو بهستدی د فجابل مصنف ب قو ووم لفعللوبي ل نه سبب وو او نوې کې خااضله دی د ف تا د رو ځکهلی ان نه ځکه چې دا امر چې دنو سبب وهو دا سبب د چا دی فیللیو ذکر د سبب اومررات دی ای سمی الفیلو بی لفظ الامر لی ان الامر سبب لی الفیلی فیقونو من باب المجاز وینما الکلامو پی الاکی کا ولما پرغا انفی ترادفی قصدا نو شرافی نفی الاشتراکی قصدا نفی دی ترادفی امر سر بل لفظ او سوی وجوب اجوب سر بل مانام شریکا امر صرف یوا دې امر صرف دې امر صرف یو معنی ده چې څه دی او وجوب دی نور معنی غاني پکاله فموجبو الوجوب نو وی فرمایل چې موجب د امر چې د دا وجوب دی لن ندبو والاباهه وتوق زنو خلکو زهاب کړو چې امر چې ده کنه نږدې یو کار د قولو د بار کی چې امر سو کیند دې د بار کی چې دې د کار سکی او په قولو کې د ټولو نا ادنو درجه چې ده کنه څه چې ادنا درجه نو هغه ده دا د ده څه شي اباحه چې دا کار به صرف سوی جایز وی صرف سوی جایز دویم رااله له هغه وی چې ګوره چې دا امر د دې د پارکیږي چې د طرف د قول راجیش شي په طرف د نه قول باندې چې طرف د قول راجیش شي په طرف د نه قول باندې په دې کې ټولو نه کم راجیش نه اوس شه دي نو دوبې څه نو امر د چا په اړه نو د بلا ان استحباب خپل معنا د امر وېسته نو دب بل د لوي چې ما کوم ویلا چې خپل معنا د امر څه شه دي اباحت څه شه دي يعني اباحت معنا کول او نکول برابر دي کولم جائز دي نکولم څه دي او نو د مطلب دار چې کولي خودي نه کولونه کولي اولاد دي نه درہم اڈالا ناوی منگتا پاکی خلو کرون کا پتہ لگی چھ کم آیا و مانای دا بس گورو به گورو به چھ کم راجی ہوگر جدا غی مانے دا پارا بے کو ڈیریک نشوی لے چھ دی دا مانے دا پارا دے تواقب پاکی کو سوشے تواقب منگا ترٹولو گزارو والا تواوی چھ دا تاسو سے گپ لگا ہوئی لگا امر چھ خالی دا قرینی نوی سنگ میں ہوئی امر چې بلکل قرائن نو نسوي خالی وي او د دې لپاره کړي شو چې د چانه د کولو تالب کړي چانه د کولو تالب کړي خالد قرينو نو وي د دې لپاره وجو بي د دې لپاره ته چای ها البته قرائن راضي او مجازي مانسه غواړي قرينه غواړي چې قرينه راضي نو وجوب پرېدو بل معنا ودی سکو اخلو رکلوي چې امر د نو د لپاره د کلو به حد د لپاره د کلو بي تعجيز د لپاره د کلو شپاڑ اسمانی نور دا من نازی صحیح دکنه خواغم اجازی دی یو معنا دو جوب چی دا دا حقیقی دا او علامه دا دا چې بغیر دا قرینی نپس که دلالت کوي ومو جبو لجوب لن ندبو لباست توقف یعنی معنا د امر وجوب جوب دا فقط د دل آم ما دا موالی مانو پنیز لن ندب کما زابا الیه زن مولان ولل عبا کما زابا الیه نور مولان والله توکو کمه ذابه لی زنې خلک نور والل را لبزن والالمانن ځې خلک رال غوی مشتک دی د چا په منس کې د با دنو د من کې یا د به هدونو جووب مکې خو دوه معسه کولی والل اشترا کو لبزن او نه مع اشتراک ته اشترا کې لفزی اشترا کې معوي په مییان د در یا دو کې کمه ذابهلی نورمولا واللهکوول مصف مصانف دانور مزبونه نه ذکر کړي لیان او یو په ما ذکر ویل التزامن عامتان کدی ذکر کړي دي دانور ته قدرتی معلوميږي فال الند بي يقولونا ندب علوي الامر للطلب امر د دا طلب د دا پاره دي نفلا فلا بد ان يكون جانب الفعل فيه راجها ضروري ذاته کول طرف به راجي ويادناه ان ندب واذا ک قوله تعالی فكاتبهم ان علم تفيم خيرا مکاتبه تو سرو کوي دلته کې يا مردنو د په پارې زکه واجب نه دي وال اليبادي يقولون انما ن الطلب ان يكون ماذونا فيه ولا يكون حراما او دا حرام ني وي وانه هو ليبا وهذا قولي تعالى فصواد خار کوي نو خار سواجب هم نه دي مستحب هم نه دي والمتوقفون يقولون او وقفوا على خلقي توقفوا چانه الامر يستعمل امر مستعملي د شپاره سمانو لپاره لاک وجوب اباحه نو د تهدید زورن ور کول وتعجيز کمزوري کول فاتو به صورت والارشاد مشوره ور کولو وتسخير د تابع کولو وغير ذلك لم تكن قرينه او غير ذلك فما لم تكن قرينه تر سو بورې چي نيوي قائمه شي موجود شي او قرينه په يوه باندې ولم يعمل به پا دی امر با عمل نشی کوله فایجبو توقب نتوقب پا کسا دی واجب حتا اتاین المراد تردی چی مانا مراد متعاین شی و این دانا زمین کنیز بانی الوجوب حقیقت الامر اوجوب حقیقی مانا دا امر دا پا دی با حمل کرلی چی مطلق امر ما لم تکم قرینه ترسو پور چی قائمه نشی سشی قرینه خلاب د دینا و ازا کامت قرینه تو چی کل دا خلاب موجود شوا لا عليه حمل قوله وجب دي باني موافق ده مقام سواء كانا